36. fejezet. Vitéz nem tudta megszokni, hogy a pávián az ő felség területén tartózkodik, de a gazdája tűrte a dolgot, ezért ő sem viselkedett ellenségesen. Kem hallgatott, csak egyszer jegyezte meg, hogy őrültség perre menni. Bármennyire merész is Pászer, túl fiatal még ahhoz, hogy győzzön. A bíró tudomásul vette a núbiai rosszallását, de tovább éleszte a fegyvereit és ezúttal gondosan ellenőrizte a jegyző által megírt űrlapokat és jegyzékeket. A kapu főbírája minden apró hibát ellenük fordítana. Egyszer csak váratlanul beállított Nebamon főorvos. Elegáns öltözéket és illatosított parókát viselt, de a szokásos higgadságával ellentétben meglehetősen dühösnek tűnt. Négyszem szeretnék magával beszélni. Most nagyon sok a dolgom. Sürgősen beszélnünk kell! Pásszer letette a kezéből a papíruszt, amelyet éppen tanulmányozott, és amely egy nemes ember perét írta le. A nemes olyan földeket művelt meg a király nevében, amelyek nem az ő tulajdonában voltak. Hiába töltött be fontos tisztséget az udvarban, vagy inkább épp ezért, megfosztották a javaitól, és száműzetésre ítélték. Később a felsőbb bíróság sem változtatott az ítéleten. Pászer és Nebamon egy csendes, napfényes utcácskában sétáltak. Az egyik küszöbön egy öreg ember bóbiskolt, egy másik ház előtt kislányok babáztak. Csak egy zöldségekkel megrakott szamárnak kellett utat engedniük. Félreértettük egymást, kedves Pászer! Önnel együtt én is sajnálom, hogy Szababú asszony továbbra is folytatja bűnös mesterségét, de nincs olyan törvény, amely alapján vádat lehetne emelni ellene. Adót fizet, és nem zavarja a közrendet. Ráadásul megjegyzem, neves orvosok is járnak a sörházába. Öh, és és noferet? Kértem, hogy ijesszen rá? Megígértem, hogy megteszem, ami tőlem telik. Ragyogó eredményt értel, mondhatom. Az egyik kollégám még állást is ajánlott neki Deirel Bahari kórházában. Szerencsére még időben közbe tudtam lépni. Ö, tudta, hogy Noferet hírneve már a tapasztalt orvosokét is elhomályosítja? Tehát elismeri a tudását. Akármilyen tehetséges is, Noferet csak egy eldugott, szegény kis falu, jelentéktelen orvosa. Nekem nem ez a benyomásom. Nem érdekelnek a benyomásai. Ha valakinek fontos a pályája, akkor szó nélkül végrehajtja a befolyásos emberek utasításait. Igaza van. Ö, hajlandó vagyok, még egy lehetőséget adni magának, de ne kelljen ismét csalódnom. Ezt nem érdemlem meg. Felejts el ezt a kudarcot, és cselekedjen. Kétségeim vannak. Milyen kétségei? A pályámat illető kétségeim. Fogadja meg a tanácsaimat, és nem lesz többé gondja. Én beérem azzal, hogy bíró lehetek. – Ezt nem igazán értem. Hagyja békén Noferetet. – Megőrült? – Kérem, vegye komolyan a figyelmeztetésemet. – Micsoda ostobaság ez, pászer! Hiába fogja a pártját, az a lány keserű kudarcra van ítélve. Noferetnek nincs jövője. Aki a sorsát összeköti az övével, az ugyanúgy elbukik. Önnek megzavarta az eszét a neheztelés – – Soha senki nem beszélt még velem ilyen hangnemben. Követelem, hogy kérjem bocsánatot. – Megpróbálok segíteni magán. – Rajtam akar segíteni. – Úgy érzem, hogy elindult lefelé a lejtőn. – Még megkeserülje, amit most mondott. Dénész egy teherhajó kirakodását felügyelte. A matrózok igyekeztek a munkával, mert a kedvező szélben már másnap vissza kellett indulniuk délre. A rakományt, bútorokat és fűszereket Dénész újonnan vásárolt raktárába szállították. Dénész azt tervezgette, hogy hamarosan felvásárolja az egyik legelszántabb vetétársának az üzleteit, hogy egyszer majd hatalmas birodalmat hagyhasson a két fiára. A felesége kapcsolatainak köszönhetően napról napra jobba viszonya a legfőbb hivatalok, kiszviselőivel, semmi akadálya nem lesz tehát a terjeszkedésnek. A kapu főbírája nem szokott a rakparton sétálgatni, annál is kevésbé, mert a közvény miatt bottal kellett járnia. Vigyázzon, itt felökhetik, figyelmeztette Dénész, és a raktárnak abba a részébe vezette, ahol már befejezték a rakodást. Minek köszönhetem a látogatását? Nagy vész fenyeget Engem is? Nem, de segítenie kell, hogy elkerüljük a csapást. Pászer holnap bírósági tárgyalást tart, és ő maga fog elnökölni. Nem utasíthattam el a kérelmét, teljesen szabályszerűen indított Pert. Ki a vádlott? Mind a vádlott, mint a vádló kilétét titokban tartja. Azt beszélik, hogy az biztonsága forog veszélyben. Hm... Annyi plegykát hallani manapság. Hogyan foglalkozhatna így ilyen fontos ügygel egy jelentéktelen kis bíró? Ne tévesze meg a szerény külső. Pászer olyan, mint egy kos. Csak törtet előre, semmiféle akadály nem állíthatja meg. És ez a gaztya? Pászer veszélyes bíró. Szent küldetésnek tartja a hivatását. Ja, nem egy hozzá hasonlóval találkozott már, Hamar betörtek mind. De pászer szilárd, mint a gránit. Már tapasztaltam. Hihetetlenül ellenálló. Ha helyében minden fiatal bíró meghátrált volna, Így el nekem, csak bajunk lesz vele. Túl borulátó. Most nem túlzok. Jó, és én miben segíthetnék? Mivel engedélyeztem, hogy pászer a kapu csarnokában bíráskodjon, Két esküttet én nevezhetek ki. Az egyik mentmoszé. Szükségünk lesz a józanságára. Megnyugtatna, ha maga lenne a másik. Holnap lehetetlen. Értékes vázákat várok, amelyeket egyenként kell majd átvennem. De a feleségem nagyszerűen meg fog felelni a feladatnak. Pászer maga vitte el mentmoszénak az idézést. Az írnokomat is elküldhettem volna, de a baráti viszony kötelezett arra, hogy magam jöjjek. A rendőrfőnök még csak helyjel sem kínálta a bírót. Sesinek tanúként kell megjelennie a bíróság előtt, folytatta Pászer. Mint hogy egyedül maga tudja, hogy hol tartózkodik, kérem hozza el magával. Különben kénytelenek lennénk a rendőrséggel kerestetni. Hm. Csesi megfontolt ember. Ha maga is az lenne, nem vinné perre ezt az ügyet. A kapu főbírája úgy ítélte, hogy megtarthatjuk a tárgyalást. A saját pályáját töri derékba. Mostanában sokat foglalkoztat a pályám, talán aggódnom kellene miatta. A kudarc után egész Memphis magán fog nevetni. Kénytelen lesz lemondani a tisztségéről. Amikor, mint eskütt, ott lesz a tárgyaláson, ne zárkózzon el azelől, hogy meghallja az igazságot. Hogy én eskütt, csodálkozott Beltran. Nem is álmodtam volna, hogy nagyon fontos perről van szó, beláthatatlan következményei lehetnek. Öh. Kötelező eskütnek lenni? Semmiképpen nem kötelező. Két esküttet a kapu főbírája jelöl, kettőt én, négyet pedig azok közül választanak, akik korábban már voltak esküttek. Be kell valljam, hogy aggaszt a dolog. Azt hiszem, nehezebb igazságot tenni, mint papírussal kereskedni. Egy ember sorsáról kell majd döntenie. Beltran hosszan elgondolkodott. Megpiszt elő a bizalma. Elfogadom a felkérést. Szuti hevessége meglepte párducot, pedig már ismerte szeretője vérmérsékletét. A fiú most kielégíthetetlen volt. Nem tudott elszakadni a lánytól, csókokkal borította, újra és újra bejárta teste minden zugát. A vihar csitultával pár gyengéden átölelte. Ez olyan volt, mintha útra készülődnél. Titkolsz előlem valamit? Holnap lesz a per. Félsz? Jobban szeretek megverekedni az igazamért. Én félek a barátottól. Pászertól? Miért? Senkit sem kímél, ha a törvény azt kívánja. Csak nem árultad el a hátam mögött? A lánya hátára fordította Szutit, és ráborult. Felhagysz valaha azzal, hogy gyanúsítgass? Soha. Veszélyes párduc vagy, és halálnak halálát ígérted nekem. A bíród veszélyesebb, mint én? Te titkorsz előlem valamit? Párduc elhúzódott Szutitól. Talán. Nem jól tettem fel a kérdést. Pedig a testemet mindig válaszra bírod. De a titkodat nem árulod el. Ha megtenném, érnék még valamit a szemedben? Szúti lefogta a lányt. Elfelejtetted, hogy a fogyom vagy? Azt hiszel, amit akarsz. Mikor fogsz megszökni tőlem? Amint szabad nő leszek. Aha, az én kezemben a döntés. Csak nyilatkoznom kell a bevándorlási hivatalban arról, hogy szabad vagy. Akkor mire vársz? Hm, megyek is. Szuti gyorsan felvette a legszebb kötényét, és a nyakába akasztotta a láncát az arany légyjel. Alig pár percre a zárás előtt ért a bevándorlási hivatalba. Jöjjön vissza holnap. Szó sem lehet róla. A fenyegető hangnál talán többet nyomott alatban az a aranylégy, amely jelezte, hogy a jól megtermett fiatalember hős, márpedig a hősök erőszakosak szoktak lenni. Miért jött? Azért, hogy a líbiai párduc visszanyerje a szabadságát. Eddig a foglyom volt, a legutóbbi ázsiai hadjáratban kaptam. Hm, kezeskedik érte? Igen. És mi lesz a foglalkozása? Már dolgozott egy földbirtokon. Szuti kitöltött egy űrlapot, miközben sajnálkozva gondolt arra, hogy nem szeretkezett még egyszer pár Hol találhatna még egy ilyen jó szeretőt? De előbb-utóbb is elváltak volna az útjaik. Jobb addig szakítani, ameddig még nem kötődik túlságosan a lányhoz. Hazafelé csak a szerelmes óráikra tudott gondolni, amelyek a legnagyobb hőstetteknél is többet jelentettek a számára. Párduc megtanította rá, hogy a női test örökké változó táj, és hogy mindig megújulhat a felfedezés öröme. A ház üresen kongott. Szuci sajnálta, hogy annyira sietett. Milyen jó lett volna még egy éjszakát párduccal tölteni, elfeledkezni egy kicsit a másnapi perről, eltelni a lány illatával, talán egy kis borral vigasztalódhat. Tölts még egy serleggel szólalt meg párduca háta mögött, és átölelte. Kadas összetörte a réz eszközeit, és sorra a fogorvosi rendelője falához vágta őket. Amikor megkapta a bírósági idézést, pusztító őrület szállta meg. Az égi vas nélkül nem dolgozhat többé. A keze már túlságosan remeg. A csodás fémmel úgy tudott volna gyógyítani, mint egy isten. Visszanyerte volna a fiatalságát, a magabiztosságát. Ki fogja ezután tisztelni? Ki fogja dicsérni? Már csak múlt időben fogják emlegetni. Késleltetheti a hanyatlást? Harcolnia kell, nem szabad megadnia magát. Mindenek előtt Pászer bíró gyanúit kell megcáfolni. Bár csak ő lenne olyan erős és határozott, mint a bíró. De mégis, milyen esztelenség volt mellé állni. A fiatal bíró el fog bukni, és vele együtt elbukik az igazság. Néhány óra múlva kezdődik a tárgyalás. Pászer a nílus partján sétált vitézzel és északi széllel. A bőséges vacsora után az állatok örültek a hosszú alkonyati sétának, önfeletten bolondoztak, de egy pillanatra sem veszítették szem elől a gazdájukat. Északi szél poroszkált elől, ő döntötte el, hogy merre menjenek. A bíró fáradt és feszült volt, és egyre csak tépelődött. Nem tévedett? Nem hagyott valamit figyelmen kívül? Lehet, hogy tévúton jár? Hitvány gondolatok. Az igazság isteni folyóként halad előre az útján. Pászer nem az ura, hanem a szolgája. Bárhogyan végződjön is a per, néhány titokra fény fog derülni. Mi lesz Noferettel, ha őt leváltják? A főorvos... Most még dühöttebben fogáskálódni ellene, hogy megakadályozza a gyógyításban. De szerencsére Branír, majd vigyáz rá. Ámon leendő főpapja felveheti majd a lányt a templom orvosai közé. Nebamon nem tehet ellene semmit. A tudat, hogy Noferetet nem érheti baj, elég bátorságot adott Pászernek ahhoz, hogy akár egész Egyiptommal szembeszálljon.